Hadis yang pertama, hadis mimpinya Nabi yang mulia melihat Aisyah, diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Aisyah. Sampai dua kali. Kata Nabi SAW, kalau mimpi dari Allah, pasti akan berlanjut terus, dan engkau akan jadi istriku. Hadis yang kedua tadi, hadis Sahal bin Sa'ad. Laki-laki yang, perempuan yang datang kepada Nabi SAW ingin mengibahkan dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW alaihi wasallam fas'ada an Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam melihat kepadanya, nadhara ilaiha, fanadhara ilaiha. Ya, e, per perempuannya ada di situ. Fanadhara ilaiha. Kemudian fas'ada an-nazar, dia lihat ke atas, wa dia lihat ke bawah. K atas ke bawah saya seperti saya lihat antum, lihat begini, saya lihat bawah. Maksudnya apa? Nabor melihat betul-betul melihat, diperhatikan. Nah, itu nabor. Saya terangkan ini dan saya tulis sini kalau terjadi salah paham begitu banyak, yang bukan nabor disangka nabor. hadis yang lain hadis yang ketiga Lihat halaman 99 an abi hurairah qala dari abi hurairah Dia berkata quntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam saya pernah berada di sisi nabi SAW alaihi wasallam fa ata urujul fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al ansar Lalu datanglah seorang laki-laki dan dia menceritakan atau mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahawa dia akan menikahi seorang wanita dari suku Ansar. Fakalahul Rasul Fakalahul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada laki-laki itu, Anwar Ta'ilaiha, Apakah engkau sudah nazar, sudah melihatnya? Kalau laki-laki itu menjawablah, Belum. Kata, maka Rasulullah SAW bersabda, fadhha fandur ilya, fa inna fi a'yun al ansar shay'an. Pergilah lihat perawat itu fadhha fandur di perintahlah Rasulullah, fadhha fandur ilya, fa inna fi a'yun fi a'yun al ansar shay'an. Karena pada mata-mata perempuan ansar itu ada sesuatu yang matanya sipit, kecil. Tidak sama dengan perempuan muhajirin. Mata orang kan ada sesuatu, kata Nabi. Eh, ini boleh menerangkan sesuatu e, cacatnya atau ciri khas kaum itu. Lihat, suruh lihat sama Nabi. Lihat. Bukan diperhatikan betul sampai mata aja dan seterusnya. Laki-laki ini mau nikah, kabar. Nanti mau nikah. hidbah? Dikati ditanya Rasulullah, anda suruh tak Engkau sudah lihat. belum Belum. Lihat Pergi lihat Karena pada mata Mata wanita Kaum ansar Syai'an Ada sesuatu Kalau kau belum perhatikan Nanti kau tidak suka Berkahwin baru tidak suka nantinya, ada nikah baru tidak suka Lihat Syai'an Kata ulama matanya kecil Perempuan-perempuan ansar itu Nah kalau sudah lihat Kau suka Galibnya perempuan Arab matanya besar. Perempuan Anshor kan itu Nabi sallallahu alaihi mengatakan ada sesuatu yang tidak sama dengan mata-mata kita, ada sesuatu syai'an. Mungkin tidak semuanya. lihat Ada ya, ada Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Hadis nomor 858 halaman 100 Alil Mughirah ibn Shubah kata khatabtum ra'atan ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala al-Nabi sallallahu alaihi wasallam anadzarta ilayha kultulah kala fanzur ilayka fa'innahu ajadaru ayu damabaynakuma Dali Mughirah ibn Shubah dia berkata saya telah meminang seorang wanita pada zaman atau pada masa Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Mugira bin Syubah. Dari kepada aku. Anadharta ilaihah. Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang? Yang engkau telah pinang. Sudah lihat atau belum? Kul pun jawab Mugira. La, saya belum melihatnya. Qala, kata Nabi Fanzur ilaihah. Lihat kepadanya fa innahu ajdal ajdal an yu'dam bainakum karena dengan melihat itu akan memberikan lebih tepat untuk mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu berdua ini faedah dari nawa supaya menumbuhkan keinginan keinginan dan akan mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu Nabi menyingkap Nabi saw menyingkap hikmah di balik nazar itu. Karena itu nazar bukan sembarangan. Nazar harus betul-betul nazar. Nazar diperhatikan, dilihat benar, diperhatikan. Kalau-kalau ada kekurangan sampai kekurangan mata orang ansar wanita ansar diberitahukan oleh Rasulullah saw sampai nazar itu secara sembunyi-sembunyi pun boleh dibenarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun wanita itu tidak tahu nak nafor dia sampai nazar lebih dari muka dan kedua telapak tangan dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menurut madhab yang lebih kuat sebagaimana saya uraikan dalam masalah ini. Lihat halaman 33, hadis dalam lima ratus lima puluh sembilan. An Abi Humaid, dan kena keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika kita berada di rumah, maka jangan ada yang melihatnya. Jika ada, maka dia melihatnya untuk berkhidmat, dan dari Abu Humaid. Dan dia sesungguhnya telah melihat Nabi SAW. Perkataan rawi ini ingin menjelaskan. Bahawa Abu Humaid adalah seorang sahabat. Ini bukan Abu Humaid as saidi Sahabiun jalil. Bukan Abu Humaid yang lain. Ia berkata. Rasulullah SAW telah bersabda. Apabila salah seorang dari kamu. Akan meminang seorang wanita. Maka tidak ada halangan dia melihat wanita itu. Apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Lihat lihat kalimat ini apabila dia melihatnya hanya untuk meminang bukan lihat nabor sembarangan main-main berlezak-lezak dengan pandangan menikmati pandang bukan apabila dia melihatnya hanya untuk meminang kalau seorang, kalau antum punya niat untuk nikah untuk khidbah, untuk meminang antum nabor wanita, kalau tidak jadi tidak apa-apa kalau antum tidak sumpah, tidak apa-apa tapi kalau niatnya main-main, sengaja untuk memuaskan syahwatnya, memuaskan hawa nafsunya maka innama al-a'malu bin wa innama li kulli mri'in ma'na wa'ah lihat kerana dia apa-apa lihat meskipun wanita itu tidak tahu dinadur meskipun wanita itu tidak tahu antum lagi nazar dengan dia Terimtazur bisa terang-terangan diketahui oleh wanita tersebut Bisa juga tidak diketahui Hadis yang lain Al-Muhammad Ibn Maslamah Qala Qala Kutubtu merata, fajalatu untuk cuba untuknya, hatta nazaratulayhan fi nakhdi lara maki lara. At-fgalu apa? Anta sahib Rasulullah, anta sahib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakala samiut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Jika Allah dalam hati seorang wanita mengucapkan khutbah, khutbah merata, maka orang itu akan mendapatkan dari Muhammad bin Maslamah ia berkata Aku pernah meminum seorang wanita Kemudian secara sembunyi-sembunyi aku ingin melihatnya Lihat Sembunyi-sembunyi Dia mencoba untuk melihat nazar wanita tersebut Sampai aku melihatnya di kebun-kebunyahannya Kemudian orang mengatakan kepada Muhammad bin Maslamah Muhammad bin Maslamah seorang sahabiyun jaleel patutkah engkau lakukan ini padahal engkau seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini patutkah engkau berbuat seperti ini